Ah <laughs>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 të ndëruar të lëshikues, falenderimi të konë Allahu të lërcuar, ati i kërkojmë di, vetëm ati i kërkojmë falje, dhe ati i lutemi të nëmbroj nga të këshia të vetë vetëve vetë tona dhe nga punët e këshia. Ati që Allahu i lërcuar e uzojnë në rrugë në drejtë, askush nuk e qonë do të në humbje, dhe ati që Allahu e lënë humbje, askush nuk mund të auzojnë do të në rrugë në drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër të denjë përveç Allahot dhe se Muhammedi është robja Allahot dhe i dërguar i ti. Fjallet më të mira janë fjallet e Allahot të lartëcuar, u dha me mirë është u dha të dërguar i tonë Muhammedi të alëhi sallat vë sallam, shpiket në fe janë bidat, bidatet janë humbje dhe humbje që njëriu në zjarën e gjëhennemit. Të dashur, vëlezërë musliman, Allah u lartëcuar ka caktuar të drejtat dhe ne duhet i respektojmë ato. E drejta më ma e madhe është e drejta e Allahut të lartësuar. Në mësimet në mësimin e kaluar ne kemi thënë se do të flasim për të drejtat, për të drejtat në Islam. E drejta e Allahut të lartësuar ndaj njerëzve është e drejta më ma e madhe. Dhe shkela e kësaj drejte është padrejtia më ma e madhe. Qëllimi për cilin na ka krijuar Allahu i lartësuar është pikërisht që të respektojmë të drejtën e tij. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yu't'amun." Un i krijova xhinët dhe njerëzit vetëm saqë të mahdrojnë mua. E drejta Allahut i lartësuar është që ta adhurojmë vetëm. Të mos i bëjmë shokati në adhurim. Kjo është e drejta Allahut i lartësuar. Dhe këtë drejt i dërguar Allahut Muhammedit alayhis salatu wassalam e ka shpjeguar shumë qartë Në hadith të cilin e ka tjell Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Muad tregon: Një ditë isha duke ecur hipur në kafsh pas Muhamedit alayhi sallam. Dhe Muhamedi alayhi sallam më thotë: "Ya Muad, a e di çfarë ka e drejta e Allahut mbi robërit?" o ma haku lë ibad i ala Allah, më thau muad, a e di se kush është e drejta Allahot të lartuar ndaj njerëzve, edhe cila është e drejta e njerëzve ndaj Allahot të lartuar, thashë Allahot dhe i dërguar i ti edin. Më tha haku lëhi ala ibad i abuduhu e la ju shriko bihi shej a. E drejta e Allahot ndaj njerëzve është që të adhërojnë të vetëm, e, duke mos i bërë shoka ti në adhërimë. و حق العباد على الله الا يعذب من مَل, لا يشرك به شيئا ذا اجdreta e, e robërve ndaj Allahut të Lartësuar është që ai të mos e dënojë atë që nuk i bën shok atij domethën Allahut Muaadhi tha a tu tregojnë njerëzve oi dërguar Zotit se fakti ky është një lajm shumë i gëzuarshëm A tu tregojnë njerëzve pejgamberi Allahu dhe sallallahu alejhi ve sellem i tha jo se kanë frikë se njerëzit do ta keq kuptojnë këtë fjalë, do t'i mbështeten kësaj fjale dhe do t'i lën punët e mira, nuk do t'i kryejn detyrat, duke menduar se po nuk i bëre shok Allahut, mjafton dhe nuk ke pse të bësh punë të mira. Ndërkohë që nuk ka kuptimin e hadithit. Por maudi Jezus i u atregojë njerëzve këtë hadith para vdekjes, nga frika e fshehjes së dijes. Këtë hadith e ka shnuar Buhari e të tjerë. Në këtë hadith Muhamedi alayhis salatu vesselam ka treguar se cilas e drejta Allahut. E drejta e krijuesit ton të lartësuar është që ta adhurojmë vetëm. Për këtë na ka krijuar Allahu. Kjo është ajo që kërkon Zoti për ne. Kjo është drejta që e, e drejta e Ti. Kjo është detyra më e madhe që ne kemi qarshi krijuesit ton subhanuhu te ala. Ta adhurojmë vetëm dhe të mos i bëjmë atij shok në adhurim. Shumica e njerëzve nuk e dinë se kush është e drejta e Zotit ose nuk duan që të ja dinë se kush është e drejta Allahot e Allahut e lartësuar. Ka shumë njerëz të cilët tregonin indiferent kur flasin për krijuesin, kur flasin për të drejtën e krijuesit. Ndërkohë që Zoti na i ka bërë gjitha të mirat, ai na solli në ekzistencë, rishinë duhet të njohim Zotin ton, të njohim të drejtën e Tij dhe të respektojmë të drejtën e krijuesit, të drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Kusë është zotë i unë? Zotë i unë është Allahu. Dhe drejta e ti është që ta adhrojmë të vetëm. Allahu lërcuar në Kur'an në e ka bërë të njohër vetë vetëm. A i dëshmonë se është një. Edhe me lajket dëshmonë se Allahu është një. Por edhe njërzit e dijes, njërzit që kanë trajshguar dijen e pegamerve dhe në mënyrët veçan dijen e pegamerit tonë, Muhammed A.S. dëshmonë se Allahu është një, dhe se vetëm a i meriton një badetin adhurimin, askush dhe azjet tjetër veçti. Shehid Allahu annahu la ilaha illa hua, wal melaiket ua wa ulu l'ilmi ka imen bilqist, la ilaha illa hua l'azizu l'hakim. Allahu dëshmonë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt për veçti. Edhe me laiket dëshmonë për këtë fakt, por edhe djetaret. A i mba në drejtsinë, Allahu lartuar është a i cili vendos drejtësi, Allahu të gjitha, gjithë shka e ban me drejtësi, dhe a i vendosën ban drejtësin, o huël azizul hakim, dhe a i është i pletfuqishëm i urtë, gjithë shka e vendosë në vendin e sajtë, të gjitha punët i ban me urtësi dhe përqëllimët të larta. Allahu lartuar dëshmon vetë se është një, pashoqë. Dhe me lajket dëshmojnë se Allahu është një, se vetëm a i mërë i tonë adhurimin, se a i nuk ka shokë në adhurim. Por këtë gjërë dëshmojnë dhe djetarët. Kjo të ragon dhe për gradën e lartë të djetarëve. Kjo a jetë fletë dhe për vlerën e dijes, por dhe për gradën e lartë të djetarëve, sepse Allahu i lërëtuar i ka zjedur ata si dëshmitarë, për që është qenë më madhore për fatin që a i është një i vetëm, dhe se vetëm a i meriton adhërimin, askush dhe as gjithë tjetën veçti. Allahu subhanahu wa ta'ala, pashtu, nga bënd njohur vetë vetën në Kur'an, nga jetin mët madhërishëm, i tjili ndodhet në surën el-Bakara, Allahu la ilahin, la hua l-haju l-kajum, la ta akhudhu husilatun vë la naum. Allahu është aji, përveç të cilët nuk ka të adhruar të denjë. Aji është i gjalli për jetëshëm. Mbajtës i gjithë shkaja, elhaju, elkajjum, lata a khuduhusinët unë vë lanom. Ata nuk e kap asë gjumi, asë nërëmiti asë gjumi. Ata a khuduhusinët unë vë lanom. Lahumafis se mawati o mafil ardhë. Ati i përket gjithë shkaja në qejë dhe në tokë. Gjithë dhe në qejë dhe në, në, në, në, në tokë është në në sundimin Allahot të lartuar. Mendha i cili shfa'u indeh illa bi'izni. E kush mund te ndermërcoj tek ai per vetem lejen e tij. Ja Ya'lamu ma baina aidihima wama khalfahum. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'. Ayadi shka perpara tyre dhe çfar do të ndodh më pas. Ai e dit kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e njerëzit. dhe njërzit nuk mund të përfshin asgjë për i dijes e Zotit, nuk mund të përvecësojn asgjë për i dijes e Allahot përvecë asaj që dëshiron Allahu lartësuar. Wësja anë kursi ju Hussamavati vel ardhë. El kursi që është një kryese e Zotit, përfshin qëjtë dhe tokën, shështrir mbi qëjtë dhe tokën osea kursej semawati wal arda wala yauduhu hidhuma wa huwa al ali al azim per allah nuk ush rend ruajtja e qeve dhe e tokës ai është i larti madhështori në këtë ajet të rëndësishëm në këtë ajet madhërishem i cili është ajeti më i mirë ajeti më madhërishem i Kuranit allahul lartuar në ka njohur me veten ka përmendur disa për emërave të tij ka përmendur faktin që vetëm ai meriton adhurimin subhanahu wa ta'ala në fundin e sures al-hashr Allahu l'arceuar thot hu allahu lladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadi huwa ar-rahmanur rahim Allahu është ai përveçse të cilët nuk ka të adhuruar me të drejtë Aje është mëshiruësi mëshirëbërësi, huë Allahu lëdhi la ilahe illa, huë al-meliku l-Qudusus, selamu l-mu'minu l-muhejminu l-azizu l-gjabbaru l-mutekebbir. Subhanallah, amma ju shrikun. Aje është Allahu përveç të cilit, nuk ka të adhruar me të drehtë. Sunduësi, el-melik, el-Qudus i shenjti i pasërti nga të metat. El-meliku l-Qudusu, el-Selamu, shpetimtari, i qili ishpëton nga liksit, nga të kjejat, dhe nga dënimet, robrit e ti që adhrojnë atë të dvetëm, dhe nuk i bëjnë shoka ti në adhrojmë, e salamul mu'minu, dhe nësi siguris, el mu'minul, azizul gjëbbar, el aziz i plëtëfëqishmi, el gjëbbar imponuësi, urdhëruësi, të cilit nuk mund t'i këthehen mbrap urdhërat, el gjëbbarul mut e kebbir, madhështore, Subhanallah, amma, ju shrikun. I lartë është Allahu lartuar në bëjë gjithë shka që ata ja shëqrojnë në adhërim. Allahu lartuar është i pasër nga gjithë dë gjithë që njërzit ja shëqrojnë në adhërim. Sa i është një i vetëm, është pashok. Huë Allahu lëkhali, kulbari, u lëmusowir, u lëhu lësma, u lëhusna. A i është Allahu, kryuasi, zanafilësi, e lëkhaliqë, lëbëri, u lëmusawbiru. A i ka dhenë formë gjdojëja. Lehu lë esma u lë husna, a i ka emra të bukur. A ti i takojnë emra të bukur. Lehu lë esma u lë husna, ju sëbbihu lehu mafi sëmavati vë lë ardhë. A të e përlofdon, e lartëson, e madhëron. Gdojëja në që i dhenë to, në të gjënë që e dhe në tok, ka bindjen sa Allahu është i lartë dhe i pastër nga të metat dhe mangësit. Wahua el azizu al hakim dha e është i plotfëqishëm, i urtë, gjukua si drejtë. Allahu lartuar në surën i khlasë thotë, kullhu Allahu ahad, thuaj, aja Allahu është një. Allahu së medzë, Allahu është aji të cilit i drejtohen kryesat për gjitha nevojat e tyre. Lemjeli dua lemjulet. Aji as nuk ka lindur kë dhe as nuk është i lindur. O lemjel kullohu kufuat në ahad. Dhe as gjë nuk është barabart me të. As gjë nuk mund kërë asot me të. Zotin nuk ka të njashëm. Edhe kjo ajet në flet për Allahun. Në flet për Allahun për vetit e kryuosit ton, subhanu më talë, kjo është allohu. A jështë një i vetëm, pa shokë, a jështë pa filim dhe pa mbarim, Aj është kryuosit gjëje, a i ka dhenë trajt gjëje, a jështë sundimtari, a i regullon punët e kryesave, e la lehu l'kalku e l'amru. A ti ta konë kryimi, urderimi, komandimi, ligjëvënja, Gjëdoj që është në dorë të Allahu të lartësuar. O me ju debbiru lëmbra fe se ja kulun Allah. E kush i regullon punët e kryesave? Edhe idhujtarët e kohësë Muhammed A.S. Sikur të pëjëtë të shinë, po të pëjëtë të shinë se kush i regullon punët e kryesave, do të pëhonin se ato i regullon vëtëse Allahu subhanahu wa ta'ala. Njëri ju, mënyrët natyrshme, natursh, e beson Allahun ndjen nevojën për, kriusit, për, për ati. Ibn Malika, anhu, të unënshtruar krijuesit për t'u përulur atij Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon e thotë nezot thot, e kishim të ndaluar që të pyesnim Muhamedit alayhi salatu vesselam ose na ishte ndaluar që të pyesim Muhamedit alayhi salatu vesselam zart sui apsa ishin ndaluar sahabët që të pyesnin Muhamedit alayhi salatu vesselam ishte se e, mund të ndalohit diçka që nuk ishte ndaluar përshka këtë pyetjeve të tyre, pa vendu se pyetjeve të shumë ta. Dhe na pëlqenë të thotë që të vindë të ndoj njëri i huaj, ndoj njëri, ndoj një nomad, dhe të përshka të pegamerin Alehi Salat vë Salam për që është jetë e fesë. Njëherë thotë, vjen një beduin, dhe thotë, ja, Muhammed, etani rasullu ke rësullu, Pezaam inna Allah arsalaka fa o Muhammad me ka ardhur i dërguari i yt dhe ka pretenduar se ty të, të ka dërguar Allah ose ty Allahu të ka bërë pejgamber të dërguar. Peygambë Ali sallallahu alajhi wasallam i tha sadaka se të vërtetën të ka thënë është e vërtetë që mua më ka dërguar Allahu lartuar tek njerzit për të përshtat njerëzve fjalët e Allahut për të përcjellë njerëzve mesazhet e Allahut subhanahu wa taala. Sa Ya Muhammad, men khalaqa as-sama? Sa Muhammad, kush e krijoi qiejin? Muhammad alayhi salatu wasalam tha Allah. Sa qiejin e krijoi Allahu. Qala fa man khalaqa al-arda? Sa kush e krijoi tokën? Muhammad alayhi salatu wasalam tha Allahu. Qala فمن جعل فيها الجبال فمن نصب فيها الجبال وجعل فيها ما جعل اكو شي كريوي مالت دايوندوسي ينغولي نتاك و كوش بندوسي نتاك على الجره التيات ين بندوسن اتا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله قال فاسالك بالذي خلق السماء وخلق الارض u nsb u nsb fiha el jibal Allah arsalaka itha te kërkoj te japesh përgjigje për hir të Atit që krijoi qellin, që, që krijoi tokën dhe që vendosi në tok malet. A Allahu lartuar të ka dërguar tek njerëzit Muhamedi aresulatu selam? Tha, po. Allahu ka dërguar tek njerëzit. Pastaj Nomadi vazdoi me pyetjen tjetër tha ozamı rasuluka an alayna khamsu salawatin fi yawmina wa laylatin fa asaluka billahi allaahu amarka bi hadha isa gjithashtu i dërguari yt pretendon se allahul artuana ka bër detyrë qe të falin pes namaze çdo ditë A është vërtet se Allahu lartuhet të ka urdhëruar për diçka të tillë? Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam tha: Po. Qala wa zaama rasuluka anna Allahu azza wa jalla farada aleyna min sanatina sysyam ramazan. Fa es'aluka bil ladhi arsalaka, a Allahu amarka bi hadha? Fjetash i dërguari yt, po ashtu e ka pretenduar se kemi detyrë të agjërojmë një muaj, muajin e Ramadanit, çdo vit. Unë të kërkoj që të mjapë është përgjigje për hirë të ati që të ka dërguar, për hirë të Allahut. A është e vërtet që Allahut i lërcuar në ka urdruar të agjëroj muaj në Ramazanit? Muhammed A.S. Tha, po, është e vërtet. Tha, gjithashtu në ka ardhur, i dërguar e ju gjithashtu pretendon se e kemi dhe tyrë që nëzjerim zëqatën e pasuristës. A është vërtet se Allahu nuk e ka obliguar që të nxjerrim zakatën e pasurisë? Muhamedi alayhi salatu wasalam tha po. Pastaj tha e dërguari i yt ka pretenduar se ne kemi detyrë që të bëjmë haxhin në Mekë. A është vërtet se Allahu nuk e ka bërë detyrë këtë gjë? Muhamedi alayhi salatu wasalam tha po. Atëherë nomad i u largua duke thënë wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Fa lukan për shtuar Dashun do të paksoj. Do të kryej këto detyra. Dhe skam për të bërë më shumë, por ashtu do të i la pas dorë. Muhamedi radiu sallahu alaihi ve salam tha: "Le in sadaka layadkhulanna në al-jannah." Nëse ky njeri ka thënë të vërtetën, ai ka për të hyrë në xhenet. Këtë hadith e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihunti, qebeduin, qebeduin. Me natyrën e tij të pastër, Ai ishu kuptuar se Allahu e shkrua si së gjithshka dhe e pyeti Muhammedun sallallahu alaihi wasallam i bëri këto pyetje kaq të thjeshta. Pastaj e pyeti pejgamberin alaihi salatu wassalam për detyrat që kishte si musliman dhe Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ia ja konfirmoi të gjitha detyrat me të cilat Allahu i lazuar ka ngarkuar njeriu. Ebe Musa bin Sha'in radiallahu anhu tregon Sa Muhammed alayhi salatu wassalam, thang, yanaam, al wa salam ka than inna Allah la yanama wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfid al-qista wa yarfa'uhu yurfa' ilayhi 'amal al-yawm qabla 'amal al-nahar uh, wa 'amal al-nahar qabla 'amal al-layl Allahu la tur nuk fle dhe ati nuk e shkon nuk e pershtatet te flej Allahu eshta icili vendos Drejtsin. Ngrihin punët të këllahu i lërcuar dhe zbresin të kënjërzit mjetët e jetesis që allahu i lërcuar ka caktuar për ta. Jehfi dhu lëkista vë jërfao. Gjithë shka zote e banë me drejtsi. Elëkist është peshorja e drejtsis. Punët ngrihin me drejtsi të këzoti, shnohen me drejtsi, nuk i bat pa drejtsi askujt, dhe Allahu lartsuar ë është ai i cili usbret rrezikun mjetet e jetesës njerëzve. Pastaj pyames sallallahu alejhi ve selam ka thënë në të njëjtin hadith, tek Allahu lartsuar ngrihen punët e natës para ditës vijuese. Dhe gjithashtu ngrihen ngrihen tek ai punët e ditës para natës vijuese. Hjabuhu uh, nur lë u këshafahu lë ahraqat subuhatu wëghi me nëteha i lehi basaruhu min khalqe perdja ndërmjet Allahut dhe kryesave ti është drit ka një perde drite ndërmjet Allahut dhe kryesave ti si kur Allahut asbulon të këtë perde drite madhështia drita në Dhe bukuria e fytyrës së tij do të digjte të gjitha krijesat. Shikimi i Allahut përfshin gjitha të gjitha krijesat. Dhe po ta zbulonte Allahu perden e dritës, perden ndërmjet krijesave dhe ndërmjet Allahut, drita, madhështia dhe bukuria e fytyrës së tij do të digjte të gjitha krijesat. Atëherë në këtë hadith i dërguar Allahut Muhammedit alayhi salatu wasalam ka përmendur se Allahu nuk fle. Ai është i gjallë, i përjetshëm, mbajtës i gjithçkaje. Gjumi është mangësi ndonse për njeriu është nevojë, Krijuesi nuk fle dhe nuk i shkon, nuk i përshtatet atij që të flej. Allahu vendos drejtësinë. Allahu është ai i cili shënon punët e njerëzve, tek ai ngjitën e punëve të njerëzve. Dhe Allahu është ai i cili u jep mjetet e jetesës njerëzve, riskun Allahu ka kryuar burimet që njëzët sigurojnë mjetët dhe jetesës. E pastaj, Profetis sallallahu a.s. ka folur për fëtyrën e Zotit, ka folur për perdën e dritës në dërmjetë Allah dhe kryesave të ti, dhe gjithashtu, Pegamej sallallahu a.s. ka përmendur dhe faktin se nëse do të zbulohi perdja e dritës, madrështia, bukuria dhe drita e fëtyrës a Allah të kishe për digur të gjitha kryesat. Allahu është më i madhi. Madrinë e Allahut e di veçaj. Por nuk ka dyshim që Allahu është më i madhi. Krijesat në krahasim me Madrinë e Zotit janë kulmi i vogëlsisë. Çajta dhe toka në dorën e Allahut janë si fara e mustardës në dorën e njerëzit. Allahu i Lartësuar ka thënë Kur'an: Wama qadarullahu hakka qadri wal ardhu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawat matwiyatum bi yamineh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ata nuk e vler kan vlerësuar madhrin e Allahut ashtu siç duhet. Ata nuk e kan vlerësuar madhrin e Allahut ashtu siç duhet. Qejt në ditën e gjykimit do jen të jenë të mbështjellë të shtrënguar në dorën e Allahut. Wama qadarullahu haqa qadri wal ard wal ard jamian qabdhatu yawm al qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminihi. Allahu lartuar ditën e gjykimit ka për ta shtrënguar tokën në një dorë të tij dhe në dorën tjetër në të djathtën do të shtrëngojë qejt të të palosën qëjtë dhe a i ka për të shtërnguar në dorën e ti. Allahu është i madhërishëm. Qëjtë edhe toka, edhepse janë një hapsire madhe, edhepse janë krisat më dha, pra Allahun i janë shumë dhokla. Dhe në dorën e Allahut, si kur se ka thënë abdleb në abans, janë se farën mustardës në dorën e njëriut. Allahu lërtur ka për të shtërnguar qëjtë edhe toka në ditë në gjukimit, njërën në një dorë të ti dhe tjetër në dorën tjetër, e pasaj do të thotë, e në meliku, e në dejan, e në mulukull ardë, unë jam sunduasi, unë jam a i që i shpërblej i kryesat, ku janë sundimtaret e tokës? Allahu lërcuar në Koran ka përmendur emrat e ti të buku, ka përmendur shumë emrat e ti, Djepremet <coughs> emra të bukur Allahu i lartësuar na nje me veten me vetveten e tij. Walillahi alasmaul husna fad'uhuhu biha. Allahu i lartësuar Allahu ka emra të bukur, prandaj lutuni ati me to. Allahu subhanahu wa taala na ka bërë të njohur veten në librin e tij, në Kur'an. Mënyra më e mirë për të njohur Allahun. Për të njohur krijuesin është leximi i Kuranit, është studimi i Kuranit, është thellimi në Kuranin fisnik. Kurani na flet për Allahun. Kurani na flet për emrat e bukur të Allahut, për vetitë e Allahut, për veprat e Allahut. Për veprat e Zotit në gjithësisë, se Allahu e ka krijuar si gjithësisë, Allahu i Lartuar është ai i cili ka rregulluar gjithësinë. Atëherë ne po flasim për drejtën e krijuesit. Allahu na ka bërë të njohur veten Kur Kur në jetën e madhërisht të Kuranit. Kurani na flet për Allahun. Kurani na flet për emrat e bukur të Zotit, për vetitë e Allahut, për veprat e Allahut të lartësuar. Na flet për punët që i pëlqen Allahu, për gjërat që i kanë dalur Allahu, na flet gjithashtu për shpërblimin aty të cilëve do të bindin Allahu, do të respektojnë të drejtën e krijuesit, dhe për dënimin aty që do të shkelin të drejtën e krijuesit, për dënimin aty që kanë për të bërë shok Allahut, që do të shkelin ligjet e krijuesit subhanahu wa taala. Kurani na ka folur për fund përfundimin e njerëzve të mirë për xhenetin Në ka folur dhe për, në ka folur dhe për përfundimin e njerëzve të këqij në zjarrin e xhehenemit për dënimet e ndryshme në zjarrin e xhehenemit. Atëherë, mënyra më e mirë për të njohur krijuesin, për të njohur të drejtën e tij dhe për ta respektuar ashtu siç duhet të drejtën e krijuesit është që të lexojmë Kur'anin të meditojmë bi Kurani Fisnik, sepse Kurani është odhërëfyesi. Allahu lartuar e ka shpalur Kurani dritë, odhërëfim për njërzit. Rëndaj Allahu lartuar ka thë në Kurani, ka dija e ku minë Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju ka ardhur nga Allahu lartuar dritë dhe liber i qartë. Kurani im Fisnik në ka folur për Veprna Allahut në, në qellë. Allahu është krijuesi i qeve. Kurani na ka folur për tokën. Toka është krijesë e Zotit, çdo gjë që gjendet në tokë është krijesa e Allahut e lartësuar. Kurani na ka folur për njeriu. Dhe për këto gjëra do të flas në pjesën e dytë të këtij emisioni të çkoj pudoj për pak momente për të rikthyer në pjesën e dytë për të vazhduar me këto pika të cilat e përmenda alhamdulillah rabbil alamin Elhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasullillahi emma ba'dë, të dasho dhezemi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni, e, po flasim për të drejtën e kryuosit tonë. Duke qenë se shumica e njerëzve nuk e njohin të drejtën e kryuosit dhe nuk e respektojmë atë. është më rëndësi që të flasim për kryuosin tonë, të flasim për vejprat e ti, në një një një një një një një një një një një një një një Në mëshinë njerëzit kuptojnë rëndsinë të drejtës së Zotit, madhështirën e drejtës së Tij dhe gjynahën e krimin e madh që bën një njeri i cili e, nuk respekton të drejtën e krijuesit. Problemi atyre njerëzve të cilët nuk respektojnë të drejtën e krijuesit apo që nuk duan t'i a dinë se Allahu ka të drejtë ka shë njerëzve se njëzit kanë detyrimen dhe Allahot rrëcuar, pra problemi të tjërë arë se ata nuk e njohen Allahot. Ata nuk i njohen veprat e Allahot në gjithësi. Ata nuk i njohen mrekullit që ka bërë Allahot në qeji. Ose nuk duon të i pranojnë. Mrekullit që ka bërë Allahot në tokë, veprat e Allahot rrëcuar në tokë, ata nuk duon të i pranojnë. Nuk e kuptojnë ose nuk duan që ta pohojnë se njëriu në vetë vete është dëshmi mbi kryimin e mrekulueshëm që ka bërë Allahu i lartësuar, mbi veprën madhështore që ka bërë kryuasi, subhanu më të ala. Kryimi i qejve, kryimi i tokës, kryimi njëriut në vetë vete. I bëjnë thire njëriut që të njohë të drejtën e kryuasit, Çit respektoj të drejtën e krijuesit dhe të ruhet nga shkelja e drejtës së krijuesit subhanahu wa taala. Kurani i madhërojshëm na ka folur për nga ka folur për qijet. Qijet e lart, trupat qiellor janë vepra të Zotit, në kuptimin janë pasojat e veprave të Allahut, sepse i ka krijuar Allahu lartësuar. Jan krijesat e Zotit subhanahu wa taala. Allahu i luturuar ë uh, ka thënë Kur'an entum eshaddu khalqan am is-samaa'a banaaha rafa'a samkaaha fasawaaha A krijimi juaj është më i rëndë, më i ndërlikuar apo krijimi i çajve? Kupën e cilëve Allahu i luturuar e ka ngritur lart rafa'a samkaaha fasawaaha fa'ghata laylaha wa akhraja duhaha natan Allahu al-latur ka burt errt ditn e ka burt t ndritshme wal ardha ba'da zalika duhaha pastu Allahu thot ne Kur'an wa huwa alladhi khalaqa al-layla wa al-nahara wa ash-shamsa wa al-qamara kullun fi falakin yasbahun Allahu eshta icili krijo ka krijuar ditën dhe natën dhjelën dhe hënën të gjitha këto sharkullojnë në orbitat që vë ka caktuar Zotë subhanahu wa ta'ala vë kullun fi felekin jesë bahun Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu thot në Kur'an inne fi khalki sëmavati vë l-ardih vë khtilafi lejli vë nëhar vë ajatin li uli l-el-bab vërtet në krijimin e qijevë dhe të tokës dhe në ndryshimin e ditës dhe të natës ka shenja fakte argumente për ata që mendojnë Alladhina yetafakkuruna fi khalqis samawati wal ladina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yetafakkuruna fi khalqis samawati wal ardhi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar Ata cilët e përmendin Allahun e lartësuar, në këmbë të unër dhe të shtrirë. Dhe mendojnë në kryimin e qeive dhe të tokës, duke thënë, e pas tëjë thënë, Zotë i në, ti nuk i kryove këto gjëra pa qëllimë i lardë dhe i pasë të rjeti nga të metat, në ruaj nga dënimi e zjarit. Allahu lartësuar ka kryuar qëjtë, a i ka kryuar trupat qëllorë. Kër njëri ju vërshkon trupat qëllorë, kur diskuton për trupat qëllorë, duhet të sjelë në vëmendje faktin se a i që ka kryuar dhe a i që ka regulluar ato është Allahu. A i që ka bërë këto kryesat të mahniqme, është Allahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe a i që ka kryua këto kryesat, më dha pa të shim që është maj madhe. Dhe se vetëse, vetëm a i meriton adhurimin. Vetëm a i meriton që ti përulemi, ta madhrojmë, ti nërshtrohemi, subhanahu wa ta'ala. Allahu, na ka folur na ka folur për tokën për krijesat që ka vendosur në tokë ai thot në Kur'an <coughs> fil ardi ayatul lil muqinin the tok ka shënjë argumente për ata që bindën për ata që kanë bindje në Allahun dhe në vërtetësinë e asaj që sollin të dërguarit e Allahut Allahu lartuar për tokën thot në Kur'an wa <saacabile> hua lëdhi i gja ala lekum wal ardha dhe lula femshu fi menakibiha wa kulu me rizqih wa ilajhin nushur Allahu është aji që bëri tokën të përdorëshme për ju etsni në përviset e saj dhe hani op, op, apo u shihuni me ato që Allahu i lërcuar i ka krijuar për ju në tokë, më ato që ua u a ka dhenë Allahu i lërcuar, po i lehin në shurë dhe pastaj ju do të rinjallëni e do të grumulloheni para Allahu të lërcuar. Njërzit do të rinjallën dhe do të parashiten para Allahu të lërcuar në arasat në ditën e gjukimit. Ndikayet Allahu i lazuar ne ka folur për tokën. Allahu e ka bërë tokën të përshtatshme që ne jetojmë mbi ta. Allahu e ka bërë tokën të përdorshme, ne shfrytëzojmë tokën, ne shfrytëzojmë burimet në tok. Allahu i lazuar e ka bërë e ka stabilizuar tokën për ne. E ka bërë të qëndrueshme për ne, pavarësisht se toka lëviz, toka rrotullohet, por për ne ajo është e qëndrueshme. Për ne ajo është e stabilizuar sepse ne arrim qe t jetojm mbi ta, te lvizim ne ta dhe te shfryzojm thesaret mirësive dhe burimet qe Allahu lartsuar ka vendosur per ne ne tok. Allahu nësruani asyun thot wa ayatul lahumul ardul meita ahyainaha w akhrajna minha habban f minhu yaakulun. Argument per ta eshte edhe toka e vdekur, pa bim, të cilën ne e ngjallim. Allahu lutë angjall tokën me anë të rreshjeve të shiut. Bin rreshjet e shiut dhe dalin bimët. Rriten bimët. Pastaj thot Allahu lartësuar dhe ne kemi nxjerr nga toka drithra. Me cilët ata ushqehen. Toka është shenjë, është argument për ne, është argument për njërzit që binden, rinjalli e tokës, rritja e bimve në tokë, nëzjerje e drithrave me cilat u shqehe njërzit. është argument, është shenjë për njërzit që mendojnë, për njërzit që e pranujnë të vërtetën, për njërzit që janë të hapur, për pranimin e hakut. Të gjitha këto janë shenja, të cilat i bën thirrje njerëut që të pranojë të drejtën e krijuesit, ta respektoj atë. Të mos ashkir të, të, të drejtën e krijuesit, subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu lartuar thot: "Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab, wa fajjarna fiha min al-'uyun." Ne vendosëm në tok. Ne kemi bër në tok xhenete ose kopështë palmash dhe vreshta, dhe në tokë ne kemi bërë që shpërthejnë bëri me ujë, o fërgjër në afiha minel ujë, një akullu minë themërihi, o ma amilet u ejdihim, e felaj e shkurun. Të gjitha këto ne i bëmë që njërzit hanë frutat e tokës. Këto gjëra njërzit nuk i kam bërë me duart e tyre. Të këto janë kryesat a Allahutë. A nuk falënderoj njërzit, subhane ledhje khalak al ezvajja kullaha i lartë dhe i pasër, është ai cili ka kryuar kryesat në qift, ka kryuar lojet e bimbe, të gjitha lojet e bimbe. Dhe njërzit i ka bërë qift, ka kryuar mashkon dhe femrën. Subhanën ledhje khalak al-ezwajja kullaha, mimma të mbetul ardua min enfusihim, o mimma laja alamun, dhe prej gjerave të cilat njerëzit nuk i din, dhe kryesat që njerëzit nuk i din, Allahu lërtur i ka kryuar në qift. Pra Allahu lërtur i ka kryuar tokën, aji ka kryuar mirësit për ne në tokë, aji na ka vendosu neve në tokë, Amman khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala lakum min as-sama'i ma'a fa anbatna bihi hada'iqan dhat bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha ilaahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun Anukosh memir ai cili ka krijuar qejt edhe tokun qe ka zbritur per ju reshjet e shiut në tokë dhe që me reshjet e shiut kanë gjerë kopshte të mrekulluashme a ka të adhruar tjetër krahës Allahot, e ilahu me Allah a ka hyni tjetër krahës Allahot por njërzit devjojnë nga e vërteta dhe krahësojnë të tjerë me Allahot Adhurin e tërë krahas Allahut të, të lartësuar. Pra, a është më e mira adhurimi Allahut apo diçka e tjeter veç Allahut? A është më e mira adhurimi Allahut të lartësuar i cili krijoi qytetën e tokën, zbriti rreshjet e shiut, ka nxjerr bimët nga toka, ka bërë për ne kopshtet e mrekullueshme apo adhurimi diçka e tjetër veç Allahut të lartësuar? Emmen ja'al al-ardh qarara u gjau nëpër të cilën ajo rrëshqiti dhe i bëri ato shkëmbë dhe i bëri një pengesë mes dy deteve o Zot i Allahut por shumica e tyre nuk e dinë anukush mirë ta dërojnë Allahun i cili tokën e bëri për një periudhë qëndrueshme nëpër tokë bëri që të rrjedhin lumenjtë Lumejt e ujit. Në tokë vendosi malet, të cilës stabilizojnë tokën, që të mosjet e luhachme, dhe që bëri pengesën e padukshme në dërbje 2 deteve. A ka të adhuruar të dejnë krasë Allahot e lartuar? A ka hyni tjetër krasë Allahot e lartuar? Por shumit sa njezve nuk din. Pra ashtë më mirë adhurimi Allahot, i cili e bëri topun qendrueshëm për ne, që krijoi lumenjtë, të cilët lëvizin, rrjedhin në tokë, që vendosi malet dhe stabilizoi me to tokën, që ka vendosur pengesat e padukshme ndërmjet deteve, ndërmjet ujërave, ujërat e kripura dhe ujërat e ëmbla, po të mos ishin ligjet që ka vendosur Allahu lartësuar Regulli që ka caktuar Allahu lërcuar, do të përzieshin ujrat e kripura me ujrat e ambëlta dhe jeta njëriut në tokë dëtishte e pamundur. Pra ashma e mira dhurimi Allahot që ka bërgjitha këto, apo dhurimi diçka e tjetëve që Allahot, që nuk ka azgjën dorë, që nuk ka bër azgjën, por shumit sa njërzve nuk kuptojnë, kështot Allahu lërcuar. Emme ju gjibën më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të وإذا دعاه يكشف وي ويكشف السوء وي او يجعلكم خلفاء الارض الههما الله قليل ما تذكرون anukshm mir adhurimi allahut e larguar icili i vjen në ndihm nevojtarit te qputurit kur lutet qe largon te keqen uh, A nuk është pra më mirë a dhurimi Allah të lërcuar, a dhurimi ati që i vjenë ndihmë njëriut që ka nevojë, a dhurimi ati që lërgonë të kesin për njëriut, a dhurimi ati që në plëcon dëshirat, që në plëcon nevojat, që në siltë mirë dhe dobitë, pa dushim që a dhurimi të jështë më mirë. Por shumë i të njëzëve nuk reflektojnë. Shumë pak, pak janë njëzët që reflektojnë. Emme jehdi kun fi dhulumati lë barri o lë bahër, o men ju rësilo rria ha bushra në bejnë e jede i rahmetih, e ilahumma Allah, ta'ala Allahu amma ju shrikun. Kushë është ai cili ju rëfen juve rrugën në ersirën e detit dhe të toksë? Dhe kush është aji që ju dërgonë erat lajmëtare që sjedhin si lajmin e këzueshëm, apo që japim për ju lajmin e këzueshëm, se si do të ketë reshje shivu. A ka të adhruar tjetër krahës Allahut, i lardë dhe i pasër është Allahu i lardëcuar nga to që ja veshën në adhërim. Pra është më mirë adhurimi Allahot të lartësuar, që a nuk është më mirë adhurimi Allahot të lartësuar i cili në ka të reguar rrugët, në ka orientuar në rësirën e ditë dhe tokës dhe që dërgonë për në erë atë lejmëtare, a nuk është më mirë adhurimi të isë, adhurimi të qëka e tjetër veçti, që nuk ka asgjë ndorë, i pastër dhe i lartë është Allahu lartuar nga jo që njerëzit jashtë qërojnë ati në adhërim. Gjurëmët të regojnë për atë që ka ecur. Veprat që ka bërë Allahu lartuar, kryesat e Allahu të lartuar të regojnë për kryosin, të regojnë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Flasin për të drejtën e ti, subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmedi, Ah, Ima Muhammed është një dietar i shquar. Një herë kap një vezë dhe tha: "nga jashtë kjo është e bardhë si argjenti. Në brendësit e saj, bërthama e saj është e verdhë si ari." Më pas, kjo çohat dhe prej saj del zogu është krijimi mrekullueshëm që ka bërë Allahu i lartësuar. Kulsiru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalqa. Thu'ay. E as në tokë dhe shikoni se si Allahu i lartësuar e ka zën fill krijimin. Edhe njeriu në vetvete është krijesë mrekullueshme e Allahut i lartësuar. Organizmi i njeriu të regon për krijuës, krijimin e mërkullu e shumë që ka bërë Allahu i lartësuar. Në krijimin e njëriut ka fakte dhe argumente të cilet nga flasim për krijuasin, nga bëjnë thirje që ti nështrohem e atit, parënëm të drejtë në atit dhe të respektojmë ata. Allahu ka thënë në Kur'an, wafi e në fusikum e felat u bësirun, në vetët tuaja a nuk shikoni, Allahu e kriju e njëriu në parademin prej dherit. Pasarësit ademit, krijohen nga një pik fare nga spermacodoidi i mashkullit i cili fekondon ë vezën e femrës dhe kështu fillon procesi i zhvillimit të embrionit njerëzor. Allahu i Lartuar e ka e krijon njeriu, Allahu i Lartuar e bën që të zhvillohet njeriu dhe Allahu i Lartuar e furnizon njeriu. اللهنا كافل بر اطات الكرييه نريوت ن قران ولا قد خلقنا الانسان من صلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكن ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين Në këtë ajete Allahu lartuar në kafol për etapat e zhvillimit të embrionit njerëzor. Për etapat e krijimit të njerëzut, fillimisht njeriu parë shkruar prej dhëri, pastaj pasor si të Ademit alayhis salatu vesselam, secili prej tyre kriohet prej një pika, një pikë fare prej spermacudit të mashkullit që bashkohet me vezën e femrës. Pastaj ka folur për etapat e zhvillimit të embrionit njerëzor e njeriu në etapë në një etapë është e jak apo gjakën piksur më pas shndrohet në një si një copë mishi e, në formën e kafshatës dhe më pas Allahu subhanahu wa taala e shndron në kock njeriu më pas Allahu subhanahu wa ta'ala i vesh kockat e njeriu me mish e pastaj Allahu lartuare nxjerr njeriu ne e nxjer nga barku i nanës. Kto janë eta, etapat e krijimit që Allahu lartuare ka përmendur për njeriu në surën Al-Mu'minun. Atëherë, krijimi i njeruit është argument për Allahun, është argument për drejtën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dhe njeriu duhet të mendoj mbi gjitha këto fakte, së fundi. A nuk duhet që njëriju të mendoj mbi kryesat e Zotit dhe t'i nështrohet kryuosit, ti përullet ati. A nuk duhet që njëriju të njohë të drejtën e kryuosit? A nuk duhet që njëriju të respektoj të drejtën e kryuosit? Pa dyshim që po. E lusë Allahumë lërcuarë, që të në ështëtoj besimin, lusë Allahun, që të në bëjë për e tyrët cilve, e njohit të drejtë në kryuosit, dhe e respektojnë ata. Në emisionin Arsëm, i dhe i lahet e barëkëve të ala, dhe të flasë në mënyrë mët detajuar, për të drejtë në kryuosit ton, që është adhërimi ti pa i bërshok, dhe dhe të flasë dhe për krymë në mat, Gjuna e mëdha që bën njeriu që shkel këtë të drejtë të Krijuesit Subhana ve Teala. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.